Підповідаючи, мовив йому Одісей Велемудрий, «Дуже, здається, розсудливий ти чоловік, Амфіноме. Батька такого ж ти син, Хороша, бо слава й про нього. Нісій, здоліхію, чув я, І доблесний муж, і заможний. Кажуть, ти син його, Схожий, бо і ти на розумну людину. От чому дещо скажу тобі, ти лише послухай і зваж це. Серед істот, що їх живить, земля, що тут повзають, дишуть. Слабшої годі знайти за оту жалюгідну людину. Поки боги їй удачі дарують і носять коліна, навіть не мислить вона, що їй випаде лихо небавом. А як наш лютій нещастя, і злидні в боги, всеблаженні, то, мимоволі, вона терпеливо їх зносити мусить. Думка в людей на землі такою буває, яку їм батько безсмертних і роду людського в той день посилає. Так от і я себе міг до щасливих колись зачисляти, та на свою покладаючись силу і владу, на батька, і на братів своїх здавшись, вчинив без я багато. Несправедливим не слід проте бути нікому і ніколи, мовчки приймаючи те, що боги нам дають ударунок. Скільки безчинств, як погляну, творять женихи в цьому домі, як тут багатство марнують і як зневажають дружину мужа, якому я певен недовго вже бути далеко від батьківщини і друзів, він близько. Тебе ж хай додому хтось із богів відведе, щоб із ним тобі тут не зустрітись в день, коли він у свою повернеться милу вітчизну. Бо не тоді, я вважаю, Розв'яжеться справа між женихами і ним, як у рідну домівку він прийде. Мовивши це, узливання вчинив і випив вина він. Медосолодкого і келих віддав розпоряднику в руки. Той через дім весь пішов із смутком у любому серці, голову низько схиливши. Відчув, щось лихе він душею. Смерті ж проте не уникнув. Його боскувала Афіна, щоб телемаха рукою і списом був приборканий міцно. Отже, вернувшись у крісло, він сів, із якого підвівся. Думку тоді подала ясноока богиня Афіна, мудрій і Карія, доньці, славетні умом Пенелопі, до женихів появитися, щоб, як найглибші бажання їхні розбурхать, самій же ще більше здобути поваги у чоловіка і в сина, аніж то раніше бувало. Ключницю кличе вона, і, усміхнувшись, удавано каже, «Серце мені, Евріномо, Велить, як раніше не бувало, до женихів появитися, Хоч і гордую я ними. Синові слово скажу я, і воно йому буде корисне. Краще йому з женихами з ухвалими спілки не мати. Гарно, бо мовлять вони, а за спиною зле замишляють. Відповідаючи, мовила ключниця їй Еврінома. Так, все це правда, дитино, усе до ладу ти говориш. Йди ж, бо і синові все розкажи, не таївши нічого. Тільки омийсь перед тим, і як слід намасти собі щоки. Щоб не виходить на люди з обличчям укритим слідами сліз, не гаразд, бо й плакать у себе з кінця й сумувати. Син твій дорослий уже. Тож таким ти найбільше бажала, бачить його, про такого ти здавна благала безсмертних.